construem el parc de Pedra Tosca, el parc de Pedra Tosca de les preses aquí la sí, vaï d'Ambast. No pertaneix a les preses, eh? I ja hi ha maco perquè és, per passejar-si la gent, és preciós. I ho fem, fent tots els hidrolats, veus que n'hi ha dos de petits i dos de grossos, una ho fem de romaní, l'altra de sàlvia, l'altra de calèndo i l'altra de trons jagre. Ah, Estàs referint a uns objectes que són així com d'alquimista? Sí, sí. Que, Un, uns... que fan hidrolats, i la gent ho sap, suposo. Són aquests Són el, objectes... Diem, els alambics. alambics. Alambics. Són objectes que fan la destivació. Destil·lació. I l'hidrobat, si es pogués veure, veus aquelles ampolles petites d'allà, és el que de vores, quan hem acabat el taller, els hi donem amb aquesta gent. Que farem una festa aquí, començarem a destilar orujo i... No, orujo no, eh? No, no, no, només hi ha tota aigua i herba. No hi ha remes més, eh? No, orujo no. Molt bé. No d'allò. Ara he dit, dit la paraula clau, herbes de plantes, perquè... Medicinals. Molt de bé. plantes remelleres, medicinals. Això Sou l'associació d'àvies remayeres. De les àvies remayeres de, de la Pedra Tosca. Mira molt bé. Sí, avui dissabte, fa un fe... dia esplèndid, després oh, de dos dies de pluja... que haurien d'anar eh, amb un local que ens deixen i per sort hem pogut venir aquí, que va molt bé l'aire lliure. Jo, a més, amb el col·lofiment que hi ha i tot, va molt bé l'aire lliure. Menys no hi ha perill. I tant, que si fa un dia preciós, i ara veurem com va la jornada. Gràcies, seguirem vale. parlant. Vinga, no, no, no, vés amb les altres. Allà hi ha Volga, aquella que mira el telèfon. Molt bé. Vé, véu, eh... Gràcies. Vale, adéu. Que et trobava faltar, Mercè. Eh? Merci, bon dia, Maria. Bon dia. Acabem de parlar amb la Mercè i ens ha explicat una miqueta com va la jornada, Expliquem-ho també què farem avui o què fareu? Bé, avui farem un taller dels hidrolats, destil·larem quatre plantes medicinals, bé, en realitat tres i unes perles de taronja, que, que les hem descobert fa poc i que donen un molt bon resultat, i després farem una crema i farem ells, els del taller, faran un vi de sàlvia. Després anirem a fer una passejada de reconeixement de plantes per aquí al parc, que té molts camins i caminets, i veure plantes en el seu entorn, plantades a terra. Tot a sou de les preses? No, eh, una de Calonja, una de la Vall del Bac, de les preses cap, dues d'Olot i una de Sant Feliu de Pallarols. Ah, molt bé. és de Sant Feliu de Pallarols també perdona, som sis, Lo que passa que n'hi ha una l'àvia més gran que té 90 i pico d'anys que no ens segueix perquè no pot caminar gaire, eh? però som sis molt bé Pensava que totes éreu d'aquí, de la vall d'en Bas. No, no, no, aquí no n'hi ha cap d'aquí de la vall d'en Bas, però bueno, totes estem a prop, eh? La, la Teresa està a la vall del Bac, però ella abans havia treballat aquí, ella abans portava tot això del parc i va estar molts anys treballant aquí. Ens ve de llavors tot, eh? Mm, molt bé. I per, per resumir-ho, és una mica recollir aquesta saviesa tradicional el coneixement de les plantes, coneixement no? Coneixement de les plantes, de les àvies i les que vàrem començar a venir aquí, a fer un jardí botànic, a plantar quatre plantetes, i una... hi havia moltes àvies, i tothom deia la seva, aquesta servia per això, que a casa meva feia servir per allò, i vàrem agafar molta informació, molta, i van dir llavors, ara tot això es perd, perquè es perd. Llavors vam fer un llibre, vam fer un llibre que es diu Guarí, que estem ja per la sisena edició, i que ens va fantàstic, plantes de per aquí, plantes totes d'aquí. Recorda'ns el nom d'aquest llibre. Guarí. Uh -huh. Guarí eh? Que és curà, oi? Curà, amb una paraula antiga, que abans es feia servir molt, ara potser no es fa servir tant. Eh? Tot això hi havia molta tradició. Jo recordo que la meva àvia doncs, eh, hi estava molt en plantes i em feia servir molt. Després va venir la generació de la meva mare, que va ser com les dones varen començar a treballar a les fàbriques. Això va donar de baixa. I ara, per sort, hi torna a haver moltíssima, moltíssima informació i la gent els hi agrada, gent molt jove, ja ho veus, hi ha gent jove, molt jove, molt jove. I, bueno, ara ha tornat... Mm, ens hauríem de tornar a acostumar una mica, eh? Perquè hi ha moltes coses que no, que has d'anar a la farmàcia, has d'anar al metge, evidentment, però hi ha moltes coses que ens podríem estalviar d'anar-hi, eh? Mm, molt bé. Um, resumeix, doncs, explica'ns què farem avui. Avui farem destil·lacions de romaní de sàlvia, de calèndula i de pela de taronja. Aquí ens surt l'hidrolat. Després farem una crema amb, amb oli macerat amb peles de taronja i agafarem hidrolat del que ens ha sortit i farem amb oli i amb hidrolat farem una, crema hidratant, eh? una crema hidratant i nutritiva, que és, és molt bona. I després farem eh, un vi de sàlvia, amb fulles de sàlvia i posarem en un vi que comprem i se faran una ampolleta cada una i llavors la gent que fa el taller s'emporta una mostra de cada hidrolat dels que es fan i el vi que es fan ells molt bé. Vosaltres neu fent jornades cada 15 cada dies? Cada cop... segon dissabte de mes uh -huh. molt sí. bé. Um, I neu variant els temes sí, que tracteu? Sí, cada mes tractem temes diferents sí, El mes que ve tractem el despertar del bosc totes les plantes que ara comencen a brotar Amb eh? la primavera, molt bé primavera. I torna'ns a explicar què és el dels hidrolats que suposo Els que hidrolats però... són uh, un alambí que a sota hi ha la caldera amb aigua, després hi ha una columna que hi posen i posem la planta, de manera que sota la columna hi ha uns forats. Quan l'aigua bull passa vapor per aquests forats, l'aigua no toca mai la planta, i després passa per un serpentí que la refreda. Hi ha aigua freda i la refreda, i després torna a sortir el líquid en forma de líquid. O sigui, surta amb gas, es refredi i torna a sortir en forma de líquid. Això és l'hidrolat. També hi ha gent que el coneix com aigua floral, i, i és eh, una aigua que té totes les propietats d'aquesta planta, que tal la pots fer servir a nivell intern com extern però és un, són tònics per la pell molt bons perquè et regulen el pH de la pell mm. i és un, la fan servir molt per fer massatges, per netejar per la pell i per prendre també eh, tot. Mm. és com una infusió però molt més concentrada molt bé i, i han, hi ha punts de, de venda, com aquests, les arboristeries sí, sí, el... sí, hi ha punts que en tenen, hi ha puestos d'aquests, botigues tipus tipu d'aquests eh, coses naturals, saps tot això aquests puestos n'hi ha, sí, d'Hidroblat se'n vena, ara, ara ha agafat un, una empenta forta sí. ho dic perquè clar, són... Són, produ són productes artesanals, sí, no?, com sí. els que fareu avui, sí, sí. que es pot fer la gent, però després també sí. hi ha gent que s'hi dedica, ja. Sí, sí, sí, sí, hi ha gent que s'hi dedica, i tant. Aquí a Olot hi ha diverses botigues que em pots trobar, eh? Sí, sí, sí. Molt bé. Ja pots, pots trobar. Deixa'm que et facis una pregunta abans que comenceu la jornada. Com que estem la pandèmia i es, sí, es parla molt de salut sí. i de tot això, tu què, què em penses? Com estàs visquent això? Bé, bueno, ho estem visquent, a veure, en respecte, però no mors de por perquè a última hora si et quedes tancat a casa has de tenir en compte totes les mesures portem alcohols, portem desinfectants a tot arreu quan els posem els i passem a tot taules i cadires, s'ha d'anar amb compte però sense por jo la veritat és que no n he tingut de por eh? no, i fem, nosaltres fem servir molt la planta d'artemisà que és una planta antibírica molt i molt bona ens dona molta confiança bé jo penso que si et tenques a casa és eh, no viure per por de morir. La manera doncs, estem redescobrint l important que és la salut i tenir una vida sana. Sí. No? perquè tots aquells que han estat tenint una vida sana més o menys, sí, sí. Doncs, quan arriba la pandèmia o quan arriben altres malalties i altres virus que n'hi ha molt, molts sí, altres, doncs tenen el cos més preparat no? per ah, fer front. Sí, sí, sí, és veritat és veritat. És molt important tenir les defenses i el sistema immunològic que funcioni bé i per tot això necessites sol, necessites aire lliure i necessites relacionar-te una mica, mm -hmm. amb cuidar d'ho tot, però relacionar-te perquè sí, això a nosaltres ens va fantàstic, mai hem tingut cap problema amb ningú, mai, mai, mai la gent es posa més o menys, ben en grups de 3 o 4, ja fem taules més o menys per grups que venen i, i ja està. Mm, molt bé. Doncs, Digue'ns quin és el valor que té el Parc de Pedra Tosca, per qui no ho conegui, o, o no ho pugui Pedra estar veient Tosca. com nosaltres ara. Uh, això t'ho explicarà mi bé la Teresa, jo no ho conec gaire, però el Parc vale. de Pedra Tosca té un valor impressionant. Eh? Per, uh, aquí va ser en els anys 60, quan hi va haver el boom de la gent d'Andalusia, que va venir moltíssima cap aquí, va venir molta gent aquí a Olot, Pues aquí eh, hi ha prets que estan totes fetes amb pedra seca, sense ciment. I també hi ha cabanyes. Els camps tenen unes cabanyes que es feien servir per guardar les eines o per quan plovia el pagès s'hi posava. Doncs això, quan varen venir tota aquesta gent, eh, no sabien, no tenien res per viure i es vien quedat alguns dies en aquestes cabanyes a dormir, fins que es feien la casa entre tots i després... Però vull dir que és un parc que té una història impressionant, eh? Vull dir, és... Mm, jo no és que el conegui a fons des del començament perquè no hi he set però això la Teresa que hi, ha, hi va treballar aquí la Teresa, va estar molts anys treballant aquí al Parc de Pedrators que ella ho el coneix molt bé tot això molt bé ara li preguntarem i, i així ho enllassem també amb el que vam parlar fa dues setmanes amb en Llorenç Planagumà, que és geòleg wow. i, i, evidentment, doncs, les, les pedres volcàniques també sí, ens sí, podran sí, sí, sí. situar una mica amb, el, amb la... la amb... Està tot lligat, eh? Està tot lligat. Molt bé. Vale. Gràcies, Mercè. De res, Maria. Ah, perdó, Maria, no fins ara. De res, fins ara. Hola, Teresa. Hola, doncs, què tal? Passant llista, no? Passant llista, com a les escoles abans. Bé, jo el tinc el record d'abans, no sé si encara ho fan ara. Però sí, passem llista dels inscrits. Ui, quanta gent ha vingut? Perquè veig un grup important, no? 25. Com que estem a l'aire lliure i ho posem tot ben separat i bueno, i tothom va amb mascareta, ja sembla que ho podem fer, Molt no? Bé. Abans que comencis, no t'entretic, només explica'ns perquè la gent que no ho sàpiga o conegui la importància del parc de pedra seca. taula... Ai, perdó, al par Parc de Pedra Tosca. Al Parc de Pedra Tosca. A veure, al Parc de Pedra Tosca, la importància que té en aquests moments per nosaltres és que durant molts anys va ser una zona abandonada i com que queda entre Olot i les preses, al ser tan perifèric d'Olot, la gent venia a llançar animals morts i trastos i tot, i hi tot emverdissat i brut i l'Ajuntament de les Preses a principis del 2000 va fer un, unes gestions amb Europa i van haver-hi recursos per poder-lo netejar i d'aquí, mira, van sortir aquest grup d'àvies que, que anem cultivant plantes i que anem transmetent el nostre coneixement. Molt bé. Aquí mateix veiem doncs aquests camins amb aquesta pedra que té aquest color... Sí. Ah, la Això la és el que... Volcànica. La pedra volcànica és ser el més característic, no?, sí. d'aquí. A veure, a part de pedratòs que el que té són pedres i plantes. Per tant, eh, les pedres que hi han eren enterrades, diguéssim, en el terreny, i quan es va cultivar, parlem ja del segle passat, quan es cultivava, com que les pedres feien nosa, les havien de treure, i al treure-les les van anar posant, marcant murs, o fent cabanes, o sigui, barraques, que en diem... O així, o sigui que el que es va fer és eh, posar ordre a les pedres, mm. però d'una manera que no, no és que fos estudiada perquè fos bonica, sinó perquè feien nos en el terreny i es van adaptar a les noves necessitats. Mm -hmm. Mm -hmm. Molt bé. I això, aquest és un terreny volcànic, per tant és molt fèrtil i no estem molt contents de poder-hi cultivant aquí el romaní, la sàlvia... Uh, bé, bueno, tenim un, unes quantes plantacions, l'espígol, unes quantes plantacions, no? Llavors, bé, bueno, la configuració del parc és bonica per les pedres i per les plantes. Comencem al taller? Eh, avui el dediquem als hidrolats. Eh, bé, els que aneu venint aquí en els tallers, ja sabeu que a cada taller quasi bé fem destil·lació i us emporteu l'hidrolat, eh, coneixeu els diferents alambis que tenim, però, eh, tot i que alguna vegada hem comentat coses de, sempre de com és el procés i tot pensàvem que valia la pena de dedicar un taller parlant més específicament de l'aparell, de com funciona, de tot el procés i per continuar valorant, sobretot, els hidrolats, que sabeu que sempre us diem que són els nostres tresors, eh? que són com una joia, que tenen una delicadesa molt subtil i delicada i que realment ens, ens van molt bé per molts àmbits del cos, eh? Vull dir, és com fer, diríem, un, un, una tongada d'hidrolat, és com fer un equilibri doncs, tant del físic com de l'energètic com, com del mental, vull dir que ens ajuda a tots els nivells. Eh? I avui parlarem una mica, incidirem una mica amb tots aquests aspectes, totes les qualitats, tot el que en podem obtenir i totes les maneres en què el podem fer servir. Eh? perquè té moltes i moltes aplicacions, les mil i una, que diríem, d'aplicacions, que podem aprofitar pues, el, el, la, la, la, els beneficis, diríem, d'aquestes aigües de l'hidrolat. Eh? Eh, abans de començar, per això us estem repartint ara la infusió i eh, eh, també us hem preparat, com en cada taller, el tastet, eh? i com que el tastet té una elaboració d'una estona, ara l'Àngels us explicarà eh, com es fa el tastet i eh, de quines herbes esteu gaudint de la infusió aquesta calentona que us estem donant ara. Eh? Endavant, Àngels, si vols explicar-ho. l'infusió que us veureu. Eh, no us passarà per res, eh, perquè ja la vam fer la setmana passada i encara tothom és viu, almenys que sabem. No, en sèrio. L'endulcí d'en mel. Jo dic que amb tota la confiança la podeu prendre. Uh, ara farem uns bunyols i com que hem fet una destil·lació de taronja, hi posarem taronja en aquests bunyols. Fem els bunyols de vent de tota la vida. I ara farem la pasta, que és la pasta que ja sabeu fer tots. La pasta aquella, la pasta xus, la pasta de les lioneses. Eh, que la sabeu? Doncs ara encendrem el foc explicar la infusió que. L'infusió sí. hi ha no és sé si ha... que no és, per parts. A l'infusió hi ha romaní. Uh... L'artemissa ànua, que és la o sigui que no tindreu ni un virus en aquí. I també hi he posat una mica de pela de taronja. Continuem parlant amb la taronja. I per arreglar el gust, perquè tant la sàlvia com l'artemissa són molt amargantes, i he posat un bon grapat de tarongina, per poder-ho arreglar una mica. I dic tarongina perquè tornem a diguem-ho de la taronja, d'acord? Per endulcir-ho, hi he posat mel. Mel natural, eh? No de la del súper, correcte? Ara començo a posar això. Comencem posant la DET. Això també ho podeu fer -ho amb aigua, eh? També s'acostuma a fer amb aigua, eh? Jo ho faig amb DET. 140 grams de mantega. Ara això hem d'esperar que es fongui i quan sigui fosc hi tirarem la farina de cop. Ja ho sabeu que llavors queda una cosa... Bé, ara continuarem, i, i abans eh, d'explicar tot el procés, diríem, tenim un alambí, avui, avui va de alambís i de destil·lacions. Eh? En el gros destilem el romaní, eh? que després també en parlarem específicament del, del romaní amb les característiques de l'hidrolat que té. En el petit destilem la sàlvia, eh, que també explicarem i, i farem un remei molt bo. En l'altre que veieu funcionant eh, tenim calèndula, els pètals de la calèndula, eh, que també eh, tenen moltíssims utilitats. I en el que veieu desmuntat és el que, el que farem la destil·lació de les peles de taronja. Eh? i ara la Maria us explicarà mentre el monta perquè veieu totes les parts que són els mateixos que els grossos però el petit eh, va molt millor i veureu tot el procés de com es monta eh, tot aquest el, el, el, bueno, per poder fer la destil·lació Aquí tenim la caldera amb aigua i posarem aquest és el, el que us he dit aquí s'hi posa la planta eh? que té uns forats a baix el vapor passa per aquí, però l'aigua no la toca a la planta, d'acord? Ara aquí posarem la planta i agafarem les peles de taronja. Hem agafat taronges ecològiques, són taronges agres, i ara l'omplirem. Quan la posem fem una mica així perquè després surt espectacular, fa un olor, tant l'hidrolat com la crema. Anem pelant les taronges i les anem xafant una mica perquè sortir. Aquests alembins es troben a les botigues? Se l'ha de fer un? Nosaltres els comprem a Marites, a Galícia, que és la casa que els fa, i tots els hem comprat allò. I molta gent que els hi han dit que també l'han comprat i també l'han comprat allà. No, no és una cosa que es trobi, perquè normalment els alembins, quan el compres, els fan servir per fer alcohol està prohibit. Però nosaltres hi fem plantes, eh? Mm. I per són de coure, tots? Bé, perquè es veu que és un material resistent i per això la majoria són de coure. Ara en fan d'altres materials, eh? Nosaltres vàrem anar, fa un parell o tres anys, vàrem anar per la Provença a veure tot això de destil·lacions i coses d'aquests camps de lavanda, i allà vam veure un alambí de, de vidre transparent i després en vàrem veure, bueno, d'aquests astronòmics de tonelades de planta i després algun de ferro, eh, també, i de inoxidable també n'hi ha molt, ara. Mm -hmm. Sí, el que passa és que bueno, abans eren tots de coure. Quina seria la diferència entre la destil·lació i una maceració? Per exemple, quan fas el, el licor de, de nous, que és, que és molt típic d'aquí de la Garrotxa... O sí, sigui, la ratafia, no? Ah, la maceració és posar les plantes amb alcohol, Deixar-les 21 dies o 40 dies, el que necessiti cada planta. De Després escola. Ara, i, I, I ja és la maceració, la destil·lació és això. Ara segueix amb el bunyol. Que una mica. És un dia de goig que t'estan cridant. d'entrada està com barrejat a l'oli essencial amb l'aigua. A eh? Llavors, què passa? Que el procés de repòs fa que per pes l'oli pugi i l'aigua i l'hidrolat ens quedi a baix, i així podem separar. Eh, anireu entenent, veient la quantitat d'oli essencial que s'obté dels diferents a de l'envis, difícil que és obtenir l'oli essencial. I amb això nosaltres sempre insistim, que si, si neu a comprar oli essencial no, no regategeu, vull dir que si no es pot, no es pot, però no compreu aquests olis a vegades de dos o tres euros perquè és totalment químic. Penseu que avui en dia tot està molt evolucionat i, i es aconsegueix eh, eh, els efectes, la planta, tot el que vulguem, s'aconsegueix sense tenir realment res del que estem fent eh? per tant químicament s'ha evolucionat moltíssim i aconseguim uns perfums eh, esplèndids però hem de tenir en compte que allò no és la naturalesa que té això eh? perquè veureu eh, després amb els diferents hidrolats que estem destilant si vosaltres us, us, els, els oloreu veieu que té un aroma que té, que té un una olor depenent de luques d'estili té, és més forta o és mes, menys forta, depenent de, de, de, de, dirí, de la planta luromàtica que sigui. depenent de la planta, les glàndules eh, que té essencials d'oli eh? Hi amb plantes com el romaní, o com la sàlvia que bareu o, o les peles de taronja. avui realment potser la que menys ens faràs la, la calèndula eh? però la seva composició, eh? Penseu també que avui en dia... ...el món dels olis essencials... ...està molt estudiat, eh? Realment, d'una època històrica... ...on te va començar aquest procés d'anar destilant... ...i es, va, es donava una importància impressionant... ...a el que eren els hidrolats... ...va passar després d'una altra part de la història... Que els hidrolats es llançaven, no els volons no aprofitaven i només feien destil·lacions per obtenir-ne l'oli. Després sabeu que sempre hi han aquells més curiosos que investiguen, que fan i es van donar compte al llarg de la història la importància que va tenir a l'hidrolat amb fer remeis amb moltíssimes utilitzacions que ja anireu veient. Eh? Per tant, un, això una mica ens explica, que a l'hidrolat no s'hagi investigat gaire, perquè fa molt poc que s'està donant importància, cosa que penseu que fa molts i molts anys era molt important, eh? més que l'oli essencial. I, I ja pot tenir un sentit de realitat, perquè a l'oli essencial, quan l'utilitzem, tots sabem que hem de tenir molta cura, eh? i que depèn de les pells, depèn de la persona, eh, eh, s'ha de vigilar molt l'avantatge de l'hidrolat és que és molt menys inofensiu. Primerament perquè sí que és veritat que aquest procés d'arrastre que fem Uh, quan un cop obtenim l'aigua, en aquesta aigua, sí que hi ha partícules aromàtiques, aquestes partícules volàtils que formen part de l'oli, algunes s'escapen amb l'aigua. però molt poques. Eh? Perquè? Perquè no, no, no, no són hirossolubles, per dir-ho així, llavor ens obtenim algunes, però la majoria es queden a dalt amb l'oli i dic que no en tenim algunes perquè gràcies a aquestes algunes que es barregen amb l'aigua obtenim aquesta olor Eh? que faci, no? no tindria olor. Els hidrolats no farien olor si no, si no tinguessin això. I eh, els que heu anat venint algunes vegades, potser us ha passat que a l'hora d'emportar-vos l'hidrolat i eh, tenir-lo a casa, al cap d'uns dies veieu que us queda com una linieta d'oli a dalt. Eh? Pues és una mica que oli que ha quedat barrejat amb l'aigua. Eh? I, i, I que no... no, no... O sigui, el feu així i el barregeu i, bé, no té ni molt menys tants efectes secundaris com podria tenir un oli essencial eh, amb l'hidrodat. És aquesta l'avantatge, eh? Que bé, el podem prendre persones grans, petites, animals eh, o sigui, s'està avui en dia fent servir amb moltes, amb moltes branques diferents eh, pels seus bons resultats diríem que, que no obtenim per altra banda hi ha un aspecte molt important que avui en dia s'està estudiant bastant a l'hidrolat, sobretot en fitoteràpia i en hidroteràpia. Eh? Penseu que l'hidrolat és un producte d'aigua, és el bàsic d'aigua, i diríem una de les importàncies que té grosses pel nostre cos és perquè tots sabem que el nostre cos hi ha com un 70% d'aigua per tant tenim molta aigua eh? i amb aquesta aigua que obtenim de l'hidrolat a l'hora de prendre ens crea una sinèrgia amb el nostre cos molt saludable i per això no obtenim bons resultats diríem un, quan a, a, a, els consumim o, o, o els prenem eh? antigament l'anomenaven en els hidrolats aigües màgiques eh? per, això, per aquest poder que dèiem que tenia medicinal en energètic, aromàtic, eh, eh, purificador... El feien servir per moltíssimes, eh, moltíssimes eh, coses eh, diferents. Eh. També és important eh, anomenar, eh, ja que estem amb tota aquesta revolució de la dona, eh, i nosaltres sempre fem algun comentari... Ens agradaria aquí, en aquest taller, una mica honorar Maria la Jueva. Eh? Maria la Jueva, o Mireia la Profetissa... O... Bé, ha sigut una dona al llarg de la història molt important... Uh, va ser una dona que va ser uh, diríem la promotora de la química actual eh? bé, gràcies a molts estudis i molts experiments que es va fer ella la llàstima és que aquesta dona que no se sap molt bé uh, uh, exactament on ubicar-la perquè hi ha, hi ha moltes històries diferents d'aquest personatge i la llàstima és que el que ens queda d'ella és només el recull que van fer altres homes de l'època recollint pues, les experiències, els experiments eh, que havia fet ella perquè tot el coneixement d'ella que hi havia es va cremar amb la Biblioteca d'Alexandria. Per tant, aquí vam perdre com tantes i tantes precioses joies de la història que ens pensem que estem descobrint coses i jo penso que la majoria de coses ja estan descobertes. Eh? I en aquest cas, en aquesta dona, li devem, li devem, i això li devem, tots i totes, perquè segur que alguna vegada la vida ho hem fet, el bany Maria. Eh? Va inventar el fet de eh, poder fer coses al bany Maria. Eh? I a més a més també li devem eh, altres venes de lambí diferents. Eh? Ella va inventar lambí amb tres sortides, eh, també la lambí de vidre, li devem amb ella, que la lambí de vidre el que ens permet és fer moltes destil·lacions seguides i anar purificant allò que estem destilant cada vegada, eh? vull dir que, que cada, diríem, eh, aparell i material de destil·lació eh, té, podem fer un, un procés diríem, o, o un altre. Eh? Per tant, eh, eh, és una dona important a tindre-la en compte, ja que al llarg de la història va ser una gran divulgadora, una dona molt sàvia, però que els seus coneixements ens han arribat a través dels homes, que van poder eh, recollir molta, molta de la de la, seva, de la seva informació, per dir-ho així. Eh, per tant, eh, penseu que eh, els hidrolats que obtenim... Diríem, no només, això és important que tinguem clar, sobretot quan els fem servir, que no només són medicinals, eh? també ens ajuden a nivell emocional, també ens ajuden a nivell energètic i antigament, i, i ara també, es pot fer també un treball espiritual amb tot el, el, el resultat que, que obtenim. Eh? De fet, en general, els hidrolats que anem obtenim, són uns, uns aromes molt frescos eh? són aromes diríem molt herbals molt humits eh? que és una mica les propietats en general eh, eh, que tindrien alguns, alguns hidrolats Eh, dit això també, ens agradaria fer una mica, mm, donar importància a que eh, a veure, estem molt acostumats tots a, a fer, a consumir, a vinga, va, no, més, més perquè així m'anirà millor. Eh? Vull dir, vivim, bueno, hem estat, eh, diríem, alimentats dins d'una societat de l'abundància i a vegades tenim eh, eh, poques mesures, diríem, per, per, perquè ens pensem eh, que amb més quantitat, Pues serà allò més, més, eh, més eficient. I s'ha anat comprovant amb algunes plantes que s'han fet experimentacions i s'han vist eh, eh, tots els elements, que a través de l'olfacte, o sigui, només olorant, ens podem eh, gaudir de moltes de les propietats en aquest cas dels alambis per això que us deia, per aquests olis volàtics per aquests olis aromàtics que es queden barrejats dintre l'aigua que porten tota la informació de la planta i a través del nas eh, ens entra eh? vull dir, per tant, penseu que eh, eh, aquest, aquest ensumar, que no deixa de ser aquest, aquest impuls químic que ens entren les molècules pel nas eh, penseu que a dalt de les foses nasals es transforma forma amb impuls elèctric i aquest impuls elèctric ens va directament al cervell emocional eh? Què vull dir amb això? Que, que les olors ens ens, ens, aviam, ens desperten memòries i ens poden ajudar també a curar eh? perquè hi ha memòries agradables i memòries no agradables eh? per tant pot ser també una via eh, que ens pot ajudar moltíssim a través del nas Eh? A més, mm, mm, amb el romaní s'havien fet investigacions amb el tema de la memòria i es havia fet eh, ensumar a criatures que estaven estudiant. I... Vull dir que, que s'ha experimentat molt i que, no, que a vegades no li donem la prou importància que té en el sentit de l'olfacte. Eh? Perquè jo crec que en general el tenim una mica atrofiat tots, Uh, segurament, com sempre diem, que depèn d'on vius, que bé que el tinguis atrofiat, perquè el cas de l'olorar no és agradable, eh? Vull dir que a vegades dius, bueno, prefereixo no olorar, però també us tinc que dir, això és per experiència pròpia, diríem, mm, bueno, jo havia perdut molt l'olfacte i uh, gràcies a les plantes l'he pogut anar recuperant, eh? I com més olores, més recuperes, eh? Vull dir que val la pena que quan feu recuperació col·lecció, quan neu a buscar plantes, quan esteu caminant, no només mireu, sinó també hooloeu. Eh? Perquè? les plantes amb l'olor també ens donen molta informació i és una informació també que ens podem beneficiar nosaltres. Per tant, l'olfacte que a vegades no el tenim en compte és una bona manera també d'utilitzar, eh? per això ara, ja fa uns anys cap aquí s'ha posat de molt de moda el dels ambientadors, les cases amb olors de llimona, eh? doncs val la pena que els utilitzeu bons perquè penseu que aquests ambientadors a vegades que comprem si porten molts de químics et penses com que no me'l prenc no passa res, però és que l'estic colorant i l'estem olorant tots i pel nas també passa Eh? vull dir, igual que passa per la pell com sabeu, pels poros que entra dintre, doncs per l'olfacte també, i ens agrada fer una mica d'incapeu perquè és un sentit com molt oblidat i animar-vos a que neu recuperant perquè realment, eh, bueno, s'obté molta informació d'allò que estem fent o d'allò que volem fer, eh? De fet, Uh, uh, una, una de les característiques també per saber si un hidrolat se'ns ha fet malbé és a través de l'olfacte eh? per tant uh, uh, serà important de cuidar-lo perquè a través de l'olfacte moltes vegades sabem que una cosa s'ha podret o s'està podri afectant o, o, o, o se'ns està fent a la nevera malbé perquè fa pudor vull dir que uh, uh, serà un element uh, molt important a, a tenir-ho present i a tenir-ho en compte Uh, podeu anar preguntant eh? perquè jo sé que a vegades uh, jo vaig parlant però em podeu parar i preguntar perquè ara passarem una mica amb un tema important que pensem nosaltres que, que cal que estigui molt clar que són, bueno, tot això aquests cuidados i aquestes utilitzacions dels hidrolats en general El eh? uh, hidrolat és un gran aliat i només uh, hem de... tenir perill amb tres coses uh, un és l'aire Uh, un és el llum i l'altre és la calor. O sigui, són els tres elements que pot fer que un hidrolat se'ns faci malbé. Eh? Uh, de fet, a veure, nosaltres us donem els hidrolats amb unes ampote... Mm. L'Àngels! Mm. Començo a fregir, eh? Ja ho tinc a prou, eh? Continua, oi? L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. A l'alambí, eh, una de les característiques del que ens agrada és perquè respecta els quatre elements cràssics de, de tot, de, de la formació de tot. Per una banda tenim la terra, que està representada amb la planta o amb allò que estem destilant. Per altra banda tenim el foc, que és el que fa que es transformi, que bull l'aigua i aquesta aigua l'abolició, fa que el vapor d'aigua pugi i fa suar, diríem, a la planta que correspon a l'element terra. Per tant, teníem el foc que transforma l'aigua que purifica i la terra que va representada amb la planta, que s'evapora amb el vapor d'aire també tenim representat l'aire i es, es va transformant a través de l'altra columna de, de ref, que es refrigera i queda transformat el, el, i sur el que és l'hidrolat i l'oli essencial de, de les plantes. Abans ho has comparat amb, amb la pluja. És així, perquè... És un, un, tot un procés eh, que va respectant el patró d'organització i el ritme de la natura, i com veiem, doncs, si observem eh, eh, el, el, el camí que fa la pluja, que del mar a l'aigua s'evapora, puja cap, als, cap al cel, en el cel, pel canvi de temperatura, es refreda, a ens es condensa, es fan els núvols, i d'aquests núvols, doncs, raja l'apologia pluja una altra vegada sigui que tenim la transformació d'aquesta aiga de mar que s'ha evaporat doncs una mica el procés de la destil·lació amb l'alambí seria aquest molt bé, deixem aprofitar ja que som, d'alguna manera vosaltres el que feu és recuperar una tradició un coneixement popular nosaltres el que estem és recuperant una molt i molt antic bé. en benefici una mica de la salut perquè la gent doncs, pugui saber què ho té a l'abast, no? perquè normalment són, són plantes que tenim al nostre entor entorn. Nostre. Molt bé. Sí. I d'alguna manera doncs, seria en un sentit bastant contrari el que fan les farmacèutiques que també poden inclús arribar a aconseguir un producte similar però té uns objectius molt diferents. El problema de les farmacèutiques és que no necessiten la planta avui en dia. <laughs> avui en dia es aconsegueix tot químicament. Això... A veure, la, la farmàcia ve d'aquí, perquè abans la farmàcia era això. Això volia dir. El problema és que, bueno, s'ha anat investigant, ha anat evolucionant la tornologia i tot plegat a marxes forçades i ara podem fer essències de roses sense veure la rosa, ni tocar la rosa, ni olorar la rosa. I en canvi podem aconseguir una essència de roses fantàstica. <laughs> Sí. Aquesta és la diferència. Nosaltres aconseguim l'essència destilant la rosa. Però, clar, és un procés molt lent, molt acurat i, clar, econòmicament no rendible, això. Llavors, bueno, la societat és així. Tu tens, has estudiat o has fet en amb algun familiar, la teva mare, l'àvia, o... ha sigut bueno, un procés jo, teu? Lo, el petit coneixement que tinc de la meva àvia, i després el meu interès i curiositat per la cultura antiga, la manera de fer, i, i gràcies a les plantes, pues això m'ha donat un gran coneixement de del que diríem més l'etnobotànica, no? de la història de la planta, no?, que per mi és una important a tindre en compte, juntament amb totes les seves propietats. Però penso que, que si saps alguna de la planta, energèticament també ens ajuda a que allò ens faci més efecte. No? Per altra banda, un tema que, en, que estem tractant molt al programa és aquesta pèrdua de biodiversitat, oi? I per tant, pot ser que en, en els propers anys, degut a aquest canvi climàtic i, i sobretot també a, a com està actuant l'home a l'ús del sols en la urba... en urbanització, etc pot ser que desapareixin moltes plantes, així com desapareixin espècies d'animals i, per tant, tampoc tindrem aquesta riquesa, no? I tant, i tant. No, no, això és totalment... Pensa que tal... Bueno, estem vivint constantment, aquest canvi climatològic, que sembla que no ens en vulguem, no acabem de fer res per evitar-ho, i, clar, això ho està desequilibrant tot. De fet, sobretot amb el món de la planta, ho veiem pels ritmes. Les plantes que floreixen abans d'hora, abans de que toqui, eh, després el mal té... Tot això, eh, doncs, bueno, la planta li costa tot un esforç, perquè ara sembla que arriba el bo i després comença a venir fred una altra vegada. Vull dir que el, el clima, diríem, aquest canvi, aquest canvi de temps diríem que estem vivint, ens afecta tots. Ens afecta tots per això, una mica, relacionant amb el que dèiem abans del procés de l'alambí, de, de, dels patrons universals, és que tots formem part de tot. Llavors, qualsevol desequilibri que hi ha, ho pateixen les plantes i ho patim nosaltres també, eh? el que passa que nosaltres potser no ens donem compte fins quan estem molt apurats i en canvi doncs, la planta doncs, potser ara no la veus o ara no neix, saps? Però realment és un, és un, un greu problema que fa molts i molts i molts anys que s'està dient molts i no es fa res, vull dir que jo crec que el preu el pagarem, el pagarem tots, clar, sí, sí i amb les plantes ho veiem perfectament, de que eh, es floreixen abans d'hora, o, o de que, bueno, en fi, trasbalsos, saps?, de, de la seva, diríem, evolució natural, saps? I nosaltres també, eh, encara que... Música Que, que per tot el que és eh, mals de queixal o així amb tintura jo no sé si és que l'alcohol t'adorm la boca que també pot ser o sigui tot hi ajuda tot suma eh? per tant una tintura amb sàlvia que la faríem amb tres setmanes o cap a una lluna que hi hauria l'alcohol amb les fulles a dintre tres quartes parts a la planta i després la resta fins a dalt amb, amb l'alcohol això, al cap d'una lluna, més o menys, ja ho podem colar i ho podem utilitzar. Si no l'heu de fer servir, ho voleu deixar més temps, com que és alcohol, ho conserva bé, vull dir que ho podeu deixar-ho. L'únic que s'ha de tenir en compte és que a dalt no quedi destapada la planta a mesura que aneu traient perquè senyor es ploriria aquesta part. No, amb, la, amb les tintures no es fan esfolis serenes, són els olis. A, a, exacte, els alcohols sí. Llavors... Ah, no, alcohol de boca. Sí, sí. El de farmàcia seria sí, sí, per fer-nos uh, cosa externa, que també amb la sàlvia, eh? També podem tenir l'alcohol de farmàcia i l'alcohol de boca. El de farmàcia, que seria l'extern, uh, va bé perquè també és un relaxant muscular, eh? Uh, també va bé per poder-ne prendre um, a la gent que li costa de dormir, de sàlvia, eh? Després parlem del romaní, que és el contrari. El romaní que no s'emprengui abans d'anar a dormir perquè llavors estimula massa, és un gran estimulant. Però la sàlvia ens deixa més tranquils. També va haver com a insecticida, eh, nosaltres també l'hem cuinat moltes vegades fent-lo les fulles, les més grosses, agafar les maques, i ho fem tiput xip. O sigui, que les rebossem amb una tempura, que és amb cervesa, i, i ho fregeixes, i quan ho treus et queden com tiput xip. O sigui, la pasta que fas amb farina i amb la cervesa ha de ser una mica espessa, no molt, perquè no dominarà la farina, però no, no ha de ser clareta, perquè si no se'ns de la fulla. Ha de tenir aquell puntet que ja li trobareu si ho neu fent. És entretingut, però dones el pego molt bé, eh? Si teniu convidats... Quan treus aquells xips, bueno, uh, clar, la veritat és que quedes molt bé. A veure, també en podem fer amb, amb els vinagres i amb els olis de posar-hi doncs, sàlvia o podem posar-hi salvi romaní, vull dir, fer fe maceracions aquestes que després ens serveixen i almenys aprofitem totes les propietats d'aquestes plantes també amb la nostra cuina, no? Que a més és una, tenim la sort d'aquesta cuina, que fem servir olis, doncs enriquim aquests olis. Uh, la sàlvia també va bé per uh, o sigui, tot això que us he dit, així, més aviat de tipus de relaxació muscular, per tant també podem uh, prendre els, uh, els hidrolats de sàlvia evidentment ens els podem prendre sempre que faríem una cullerada super i, la, i una mica més després amb aigua normal, però igualment podem fer les tintures, els olis macerats, les bossetes d'herbes per posar en els armaris ja que també és anti Uh, o sigui, el podem, la podem combinar de moltes maneres, la sàlvia. I com que és una planta també digestiva, doncs ara farem un vi que el posarem... Uh, uh, bueno, us explico com va el vi perquè així després, si tots ens posem a xerrar, doncs, perquè que hi ha activitat a la taula, tothom xerra, així ja sabem com l'hem de fer. Uh, el vi aquest, nosaltres el fem amb un vi durat, que és mésviat aviat dolcet. Però també es pot Després, fer bé ja També es pot fer vi blanc o amb vi negre. Eh? i posarem del potet aquest una tercera part de la sàlvia, de la planta de la fulla, que ja la posem una mica seca, està secada d'una setmana. la posarem amb una tercera part i la resta i posarem el vi. I posarem una culleradeta de sucre però si vosaltres ho feu un un biset i de posar farem amb una cullereta de cafè, doncs l'enjunt de posar una cullereta poder de, de postre, eh? perquè aquest tira a dolcet, aquest vincle, us el podeu provar una miqueta a veure el, el toc de dolç. I a veure, una cosa que abans eh, estava pensant mentre estàvem parlant dels hidrolats, és que eh, els hidrolats aquests que són de plantes que també fem servir per la cuina, també està molt bé, de, de, de no. si no tens la planta o si vols li poses en un guisat, ah, aquest és el de mostra, eh? aquí tenim les fulles que se'ns han anat a dalt, però que el mateix, i això ho deixaríem en 15 dies, en 15 dies ens el podem prendre, això és després d'un menjar d'aquests una miqueta fortet, no ho sé, uh, més per dies de que fa als àpats forts. Antigament tenia molta fama, eh? aquest pis. sapieu que era molt valorat. No és, no. I quan em pre... Un xupito, un xupito, un xupito d'aquest vi. Aquí t'enlleu ben bé per provar-lo i després si us agrada, doncs mira, em feu litros. Del vi que us agradi també. D'altres és que ens agrada aquest durat, que és un vi molt de pagès, aquest vi durat, però dolceja bastant, per això hi posem poquet de sucre. Si és un vi sec, n'hi haurà d'afegir més. Sí, així està bé. Així? Sí, bo, tu encara te'n s'obri tot. No et a veure, la sàvia és molt forta de gust, s'ha de vigilar. El que us volia dir és que en els cuinats també, si, si no hi posem la planta, podem posar-hi un hidrolat. Jo dies enrere ho vaig fer una cassola i vaig posar una miqueta d'hidrolat. No ho havia provat cap vegada. Al final eh, ho vaig fer perquè, si no, també amb l'escalfor perdríem les propietats de la planta, no?, si s'està si allà coent. Però al final hi vaig treure un reget del de, del de romaní i una miqueta de farigola. I tothom em va dir... Ai, com es nota que hi han les herbes en aquí. I de fet no hi havia herbes. Perquè, mira, ho estava fent en un altre lloc que no hi tenia les herbes i vaig pensar... Ai, aniràs a buscar una miqueta d'hidrolat a veure. I va donar el pego, però, però de veritat, proveu un poquet perquè de seguida es nota molt. I sobretot la sàlvia. El romanici es nota molt... Bueno, tampoc agrada, però és més, és més culinari, diguéssim. La sàlvia... No la coneixem tan barrejada amb la cuina. Llavors, bueno, i com que la sàvia té tantes propietats, podeu dir més coses vosaltres que m'hagi deixat. L'Eco de la va a Ràdio Les Planes. Ah, Molt bé., Mira, doncs ara la 13 m'ha regalat un pot d'aquests de vida Sàlvia i han com... Sis taules i, i la gent que ha vingut a la jornada doncs està, està experimentant amb, amb, amb aquest vi de Sàlvia. És un dia deagost que t'estan crida oli macerat de romaní i quan ens hem posat l'alcohol que ens, ajuda, ens ha ajudat a obrir el poro de la pell, l'alcohol l'obra, si és un alcohol amb romaní millor, perquè ens farà un efecte, després ens hi posarem l'oli a sobre, o sigui, tot ben untat com podeu veure, es tracta d'untar-nos de bé i, i de fer-ho amb les herbes adequades per tant, això seria per, més per tot el que són dolors musculars, artrosis, artritis... Eh, Bé, bueno, tot aquest aspecte que és, en principi, sembla que és més extern. Però que si això ho ajudem amb l'hidrolat de romaní, o amb, amb els olis que ens hi posarem en els amaniments, o amb, amb, amb infusions, evidentment tot això ho va potenciant més. El romaní també per la caiguda del cabell, la caspa tot i que diuen que enfosqueix una mica el cabell, però bueno, segons que pot anar perfecte que més a més te l'enfosqueixi o sigui, pot ser un 3 en 1 exacte, això podríem fer amb infusió i al final rent, de rentar el cap es esvaldir-lo amb aquesta infusió eh, i després no tornar-lo esvaldir, o sigui, ja deixar-lo amb aquesta esbandida també l'Àngel, em penso que és que li oh, caia el cabell, i veieu que té cabell. No sé si importa perruca, podem no, provar-ho no, a veure. No, a <ríe> Ella, posaves en el xampú, no? Sí. Què hi posaves, l'hidrolat? Ah, oh, la ratatia. O infusió. Jo vaig fer una infusió molt carregada de romaní, i darrere els tortigues. Ah. I queda negre, eh? Sí. Clar que em el cabell. Hòstia, sí, sí. els metges de la merda, eh? El cabell, mira, sembla que l'he anat salvant. No, el cabell l'ha i les metges també. Sí, sí, sí. Bueno, Al final l'ha salvat tot. Me l'he tornat a fer, a sí, sí, sí, sí. Bueno, el romaní, que més? Eh, ens ajuda amb les malalties respiratòries, per, perquè ens, és expectorant amb les malalties també de tipus digestiu, fins i tot si t'has si intoxicat una mica amb algun tipus d'aliment, doncs eh, el romanit t'ajudarà a sentir-te millor, també per l'acides, i això també va bé. I eh, o sigui, això seria més de tipus intern, que podríem fer doncs, això, o infusions, o els hidrolats, o gàrgares, depèn de, de quina part sigui, però que, que, que, que el podem tenir molt, molt a mà sempre, el romaní, eh? En la cassola, igual, doncs, o hi posem... Per, o, per exemple, has de fregir, has de fer un, un rostit i primer en l'oli i fregeixes el romaní, després el treus, perquè això també és molt fort, eh? és com la sàlvia, són, sí. són herbes molt fortes, vull dir que s'han de tenir... Però, clar, aquell oli ha tancat tot ell aromatitzat de romaní. O sigui, el posem, el fregim, com a vegades fem amb l'all, no?, que també ho freguem i després ho traiem perquè, ja. perquè no se'ns es faci allà dintre el menjar, però que ens hi dongui el gust. Què més del romaní? Què més? Ah, ostres, l'estrella, l'estrella del romaní. L'estrella del romaní és que, bueno, jo dic l'estrella perquè a mi em sembla que és una estrellassa això, que és que eh, ajuda a la circulació perifèrica del cervell i, per tant, això ajuda a la concentració i a la memòria jo crec que això és molt important i sobretot nosaltres que ja comencem a tenir les edats aquelles que diuen ai, és a mi tot se m'oblida es nota que em faig gran romaní, tassa de romaní al de matí o bé l'hidrolat a veure, a la Universitat de la Sorbona van fer una prova, van fer unes investigacions amb els alumnes i els que eh, quan, sabia, quan venia una època d'exàmens feien una classe que no prengués romaní i una altra que em prengués Inclús olorant-lo, eh? en el moment que s'està estudiant, olorar el romaní, no? doncs, evidentment els resultats van ser tan diferents que des de llavors... Això es posa sempre d'exemple, no? aquest, aquest cas de la universitat, de que va donar molt més bons resultats als que havien estat en contacte amb el romaní que els que no. Per tant, doncs és un potenciador del cervell que que, bueno, aquí hi ha gent jove, però n'hi ha molta que no. Sí, sí, sí, sí. <ríe> per tant, ja podem començar-ho a tenir no en compte, com. no? No, no ho pas per tu. Jo no, no, no. sí, sí, sí. ja, ja sé que els cabells blancs són perquè ets molt sí, punk sí, sí, sí. i t'agraden. Sí, sí. <ríe> bueno, i més? que més podem dir del romaní? Teresa, una pregunta. El no si El romaní, jo no sé si és veritat... sí. Doncs ara hem sortit del de, petit prat on ens trobàvem, fent tota aquesta jornada, aquest taller amb els hidrolats, i ens anem a fer una passejada pel parc de Pedra Tosca per mirar una mica de plantes i passem per davant d'una cabana de pedra seca que devia ser pels pel xais, per, per poder-hi amagar els xais si plovia, o pels pastors, aquesta pedra tan característica eh, volcànica d'aquí de, del Parc de Pedra Tosca i anem a veure doncs, que comenten en aquest grup. Uh, estem amb la Maria i allà hi ha ens explica. <t> en> de lavall l'eco de la vall doncs aquest és el reportatge que us he pogut preparar d'aquesta jornada que es va fer ahir mateix ahir mateix dissabte 13 de març d'aquest 2021 amb aquestes dones sàvies de l'Associació de Pedra Tosca d Àvies Ramalleres i que hem pogut escoltar es tractarà la Teresa, la Maria, la Dolors l'Àngels i la Mercè són de la Vall del Bac d'Olot, de Sant Feliu de Pallarols i també de Calonja i si heu estat escoltant el reportatge doncs ja heu vist que interessant això dels hidrolats aquestes destil·lacions que en el cas del taller eh, en concret aquest doncs eh, es tractava de destil·lacions de romaní calàndula i pell de taronja això era la introducció al món dels hidrolats de les àvies ramalleres d'aquí de, de la vall d'en Bas aquí la Garrotxa les flors I aquesta música així tan medieval sona amb aquest estil d'edat mitja és el tema Un dia de goig, com diu la lletra, de en Burruezo, juntament amb medievala Camerata, amb Maya Canan, també a la veu. I poc més a afegir, al podcast del programa a l'ecodelabai.org trobareu aquest mateix reportatge segurament doncs, amb, amb alguns petits canvis potser fegejo algun time més que no he tingut temps d'editar de, perquè a, aquesta jornada va ser doncs, eh, es va celebrar fa tot just 24 hores i, i no he tingut temps de, de repassar tots els àudios i per tant al podcast potser doncs, hi ha alguna variació però en síntesi doncs, ja veieu eh, això, la saviesa d'aquestes dones i, i que interessant aquest coneixement sobre les plantes. Lleva, lleva't a mornar Lleva, lleva't a lleva que el silenci és un escla D'harmonia i humiltat Que el silenci és un escla d'harmonia i humiltat. I en el primer o segon eh, tall del reportatge ja m'ha escoltat a la Maria que ens recordava que en l'associació de Pedra Tosca de les àvies Ramalleres ha publicat aquest llibre titulat Guarí amb plantes Ramalleres recull de les àvies remayeres i que va per la sisena edició i, i no m'estranya perquè és un llibre espectacular uh, me l'he mirat per sobre perquè com us deien, la jornada va ser ahir i, i em van donar el llibre mateix, i mateix, i no me l'he pogut mirar tot, però és eh, impressionant doncs, la quantitat de, de plantes i de remeis vinculats a les plantes que, que recull el llibre i ho fa com un calendari a partir dels 12 mesos de l'any... Si sí, mireu la web de l'associació Pedra Tosca, que és així mateix, associaciópedratosca.cat, doncs segurament podreu doncs, demanar el llibre, encarregar-lo, i, i potser doncs, encara us interessa més participar en alguna activitat i podreu veure el calendari, que com també ens han dit i ja ens han recordat, és els dos primers dissabtes de mes, de cada mes, fan aquestes trobades. Llévate amor meu Llévate Llévate amor Doncs amb aquest tema tan maco, un dia de goig, ho repeteixo una vegada més, de Burruezo, Medieval a Camerata, amb Maya Canan, el disc Dervixes i Trobadors, del 2017, publicat per Satellite K. Ens acomiadarem fins al proper diumenge. Ja sabeu que aquest és el magazín sonor-ecologista de la Vall d'Ostoles, aquí a Ràdio Les Planes, la ràdio municipal de les Planes d'Hostoles i que estem cada diumenge a les 5 de la tarda i el proper diumenge tornarem amb una altra entrevista o amb un altre reportatge. Gràcies per sentit el 107.7 de la FM. i si ho fas per internet doncs a radiolesplanes.com allà on siguis. Salutacions també. Que passeu una molt bona setmana i fins aviat. Gràcies per deixar-me que t'acompanyi. Gràcies per acompanyar-me. Salut a tothom. Eco de la va arrobes email.com,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 De la vall l'eco de la vall.orgG I també per Internet a ràdiosplanes.com.